قرآن محترم آردن کو دمولانا کاری شپولا سے درس قرآن دا چودہ نمبر کے سٹھ چی بمکام تو تالہ ہے جمعات کے پسٹاویس اور اٹھاویس چین دوزار گیارہ کے شعر تو دید امیلاوی دو پتہ یا ساتھ ای سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازا نزدے مین چوک جنگیرہ اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-710-114 ندی که دا کارو کن سبی لاغکلو دی با خوراک کئی خامخوا من فوقی هم پاس دا دینا برا نبا بارانی و من تحتی ارجلی هم اولانی دا خپوخ پلوناس مکبا زرغو یا من فوقی هم نمراد بادشاہان ابسانان دا بسامی و من تحتی ارجلی هم نمراد دا دی بچی و خادمان دا بسامی من هم سنی پا دی که امتن توله با انصاب بان اکلاکاو روان دے و کسیر امیل ہون دیر دے یهود و نسواراونا سا آبت دے ما آگئی عملون چی دے اکای آ فیغمبر علیہ السلام آ قرآن دعوت کا ټول اٹول قرآن و سنت پخل کو ترسائے اب یا خاص کر پینزو مسلیری چلاغو با یهود و نسواراو ترسائے یا ور الرسولو اے علی گلیشی پیغمبر balleq uraso ma'a unzila ilayka chirale glesh taata min rabbika da taraf da rastana alkay tabliq nisab basi we quran o sunnat tumara saheb nau kala tablighi nisab se quran o sunnat quran ba khalq tara sa kha lika peygambar alay salam ta Allah se we balleq uraso so ma'a unzila ilayka aga che پوحي جلسہ قران دی اوغه چتا تر علي گله شي پوحي خفي سره چ احاديث تي من ربك دادوارا تا ته خپل رب ته نازل شي دي ليسا بي تبليغي قران او سنت قران به خلکو ته بيانې په تعليم کې او د پیغمبر علي سلام احاديث په بيانې وان لم تفعل ک چتا تا دا کارونکو فما بلغتا له نه رسولتا رسالته هغه حکم د الله چتا تر علي گله قران او سنت ولکا چی دا مسئلی تکای نو دا خلق بسکی واللہ یاسم کمن الناس اللہ بتاسا چید خلقو نال نو دا کلا چید خلکو تاغا نهی علی المنکر ام که کنا فساو خسریت سرسلوئی واللہ یاسم کمن الناس ان الله بیشک اللہ لا یاد القوم الكافرین توفیق مور کئی قوم کافرانو تال بیا مسئلہ دا مسئلہ برنبائیستا پداوکی اہلی کتابو تبداوائی چتګوره بوله لې څو پورې چتا پتورا دین جېل عمل لري کړي دا تا په مسلو ته تبلیغ کړم بلې خبره الله اهلي کتاب ته قول اوایا يا اهل الكتاب اي اهل لستم نؤمنو على شيئ په هس دین په هس دین مالا چې دیر ورته وایته پاغې نه حتی تر دې پورې توقېم التوراته تاسو عملو کوي او ترولو کوي د تورات او انجیل او دینجیل دی دی و ما دا کتاب انزل الایکم چتاستر علی گلی شلم ربکم د طرف درف تاسو نا تبع علی مؤمنین یا په تورات په هدایت او چلے گی چنده دی اخیری پیغمبر او قران بارکی استویلی او د انجیل په هدایت او په قران کا دا مساله استه په دعوت کې صاحب له ادب او رسایریتا ولا يزيد لكثير منهم خا مخافي و كثير ديلرا ده سوق سيوا كون کي له په اون زليلا ايلاقه اغه كتاب جي تاتر علي کي شهري من رب دي قاعده طرف درفستان سوال سيوا کي طغيانن سر کي شي و فلا تا سما خف کيگا على القامل الكافرين با خل کو کافرانو ان الذين لا خلج ایمان راول دي والذين هادو اخلج يهودي ان دي والسواب اونا خلج وتلك دخل دلنا وَنَسْوَارَ وَنَسْوَارَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ شَاعِ إِيمَانَ رَأَلَ وَيَوْمِ الْآخِرِ يَوْمَ رُسُلَايَ وَعَمِلَ الصَّالِحَ أَوْ عَمَلُكَ مُوَافِقٌ لِلْقُرْآنِ وَسُنَّتِ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَوَيَّرَ فَدَي وَلاَ يَعْذُرُونَ لَوَغَمْ جُرِي لَقَدْ أَقْنَمَ عِيسَى قَبْلَ إِسْرَائِيلَ دَاسْتَ پَداوت کې دا, دا خبره د دابرا سای یقینا رستي موږ د اودلاتي يعقوب عليه السلام نو ارسلنا ايلى برسولا رالي گريبي پدايك گان پغمبران كلما هر کل وچی را غی دیتا رسولن پیغمبر بی ما پاگه مسلو لا تحوه چه نبا گوختا انفسهم زنو دا دی حالی که استاجی مسلی دی خیدی وزمان چه ده ملک کمالار دا کنا من ده مسلی نمان لا تحوه انفسهم مطلب دا ده چه ده پنجابی ده پختون العربی صندیق پل قانون دی استاجی تو قپاگه نچلی گی اماکی بلالو چه سوی اغیقو مسلی وی اماک که کول نا دغت یهودو نسوارا بوم بی که پیغمبر با دی دستور و رواج رسم نخلاف خبر او کلا دی دی کار بسو فریقان یو دلال پیغمبرانو کذبو دی بدر او جن کلا و فریقان دلال پیغمبرانو یقتلون و جلب یهود نسواراو اصل مانا دادا کذبو فریقان و یقتلون فریقان واحسبوا غمان کدای الله تکونه فتنه چې نشته حفظ آزاد فهم رساله پیغمبر په وجو حفظ آزاد نشته فهم فهموند شو واسمو ثم تاب الله عليهم بياتوا قبول ک الله دا دای ثم عمو کانشو هم بیا وړاند بیا کان وړاند وړاند شو واسمو کان شو کثیر منهم دا دیرد داینا والله بشیر من ما عملون الا الذين قد مسلهوي به تر کې دا بورته ه چې ګوره کافرې لقد د کفراً ل دا یقین کافر دی خلک قالو چې غئ ان الله یقین الله چې دی هو مسی حنو مم الله خو مسیحنی مریم د بل الهلیشته یا خوب بیا الله پهې نو نوې بسې خی شه لپې غمبرت ت ورته دا مسله راه چې د کومو خلکو قییده دا دا د کافر دی یاسی پسلیه خلکو تکای وقال المسيح حال دای چی وریدی مسیح یابنی اسرائيل اولاد یعقوب علیہ السلام عبد الله بندگیو کید الله ربی و ربکم چه زما استاد و رب دې انه مې یوشیف یقین شاندار چا چی د پرخ قانون جوړ کو بل د الله سره عیسی علیہ السلام یم مریم جوړ کو اقبلی فقد حرم الله عليه الجنه یقن الملك له حرام کړله الله پدوانی چلات مشرک باندې جنت نشته وماؤه نارو ازاید دې رکی دو د تور دې ومالي ظالمین من اصفار اگ دې وی چې باب لمندیول نه زما به یاد کوي نو نشته ظالم کی ان له سوګیم یاد کی بل دامه رسوله لقد كفر الذين يقلن لي كافرنا وخلق قالو چوي ان الله يقن الله ثالث ثلاثه درند درونه دې الکا رم باقید سوا خریم مسیخ دې بس دا درېما عقیده صدا درې دي وې یو خلیدی یو عيسى عليه السلام دی یو مريم او چې دا عقیده ده چې دا کافر دي ورته ورسول ومان بالاله لښتهار د بل نه جاي الا اله واحد مگر حقدار د بندګي یو دي وايلم ينتهو كما نشد اي اما دا عقيدينا يقولو لا دي وي لا يمسى الذيره خا خرسبه خلقته كفروا چې کافر دي مينهم د دينه عذاب اليم عذاب درنه ترغيب ور کوي توبه ده افلا يتوبونا ايداي ای توبلو باسي الله الا لا تا ويستغفر له ايداي ای بخنه غوريد الله نا والله غفور رحيم کټول مرده کفر شرک کړي دي اراشه توبه او الله باکل کې مهربان دي الیسا علیہ السلام سړي ده رسول خدای زو یې درې مسیح ابن مريم انا ده مسیح زو یې ده إلا رسول مگر علیه السلام پیغمبر دا حالت من قبل رسول دا مساله به راځی یقینا تیر شوی دي مخکې د پیغمبران سنتری شوی دی مډی پیغمبر مډی کی خان وامه صدیقه امرده عیسی علیه السلام ډیر احتیاو او انکار ودا خو خدای د خوځې زوین نه کانا ودا د مور یا کنا نالطعام خورل به ډودای سوک ډودای خري کیه کا خدای ودا خدایځي ني انظر وګورا کیفانو پایلو سرنګي په پیاانو لحول آیات دیت تلایل ثم انظر بیا وګورا ان يفقول سرنګي د ایرو لشی د حقنا بل مسلو ور توراسو و پی زمان سوک د الا عبادت کوي نه دغه هیڅ شي کوله هون تور ایا تاسو باندې کی وای من دون الاید الله غسیوا ما دا اللہ چا لایم لکو چه اختیار نه لري لکم تاسو ذرا دورن دا رسول دا دا رسول دا در رسول د ټاکاری ولا نفعون در رسول د فایدی چې بالو ګوزن در له جوړ کی او نظر له ټاکارا د کورشی اعدل له ګوزن فالج در کورشی زوی دا کې फायदा مې شي رسول الله والسمیع العلیم الله تاسو نه کو ادا الله عبادت کو الله د اوریدل کې پویا راش بلا مسلا و رسو بیداعت ما کوئی قول او آیا یا اہل کتابو لا تغلو تاسو زیادت ما کوئی فی دین کم غیر الحق داسی زیادت چنا مناسب دے بیداعت ما کوئی یہود و عیسیٰ علیہ السلام زینان پیدا موئی انا سواراؤ عیسیٰ علیہ السلام تا خنید و خنیزوی درم موئی دا سي اتر ولاتتبعو تاسم زي اهوا اقاوم الخايشات دخل کو فسید دا, دا خلقت قدلوا چې یقینا غي وريدلو من قبل د پخوانه و ادلوا بلاري کړو کثیران ډیر دولو ادلوا بلاري شيو ان سبع السبیل د برابر لارنا ولکه قدلوا مطلب سو په خپل بلاري ادلوا منسو خلقو پسي او خلقو دا قران او سنت مومني دال او مدل نور بلاري کوي دا مرض په يهودو نه سوارو کې إن لو عنا الذين فلعنا تكليشيو دي آخالج كفروا جي كافران دي من بن اسرائيل دا أولاد دي عقوب عليه السلامنا على لسان داودا فجبد داود عليه السلام أغور تخيري كريوه وعيسى من مريم أو فجبد عيسى من مريم ذلك داولي بما أصوه فسبب داقه چي دينا فرماني كولا وكانوا ياتدون اهو دي دا حد نتيري دون كي بداتي كول بياه علماء کانو اداد ده تغزمانی مولانو لای تناهاونا چه نبی منکو یو بل لرا علمون کرن ده نارواونا اغا ناروا فعلوه چه دیبه کولو تفسیر مدارکو کوي ایک ای ای دلیل ده چه علماء پو یو ملک علاقه کی لای کار بسی خلق بنا ناروا علمانی کئی ده شرکی د ده شرکیاتونا ده بیدایتونا ده علمکار داره اکا نیکئی لبیع سما سماکانو یفعلون خام خواب دیاغا چی دی دا عالمان کون کی داغی دی سکون نا یعنی المنکر نکونو ترا کفیرم ملهم وینی بڑیر دا دینا یا تولونن لذینا چی دوستی ساتی دا خلق سرا کفرو چی کافیر دی لبی سما خام خوابت دیا گا قدمت چی مخ کلی کلی دی لهم دی لرا انفسوم نفسونو دا دی دی دا کافیر سرا دوستی که دا کافیر پا دوستا الله خفا کی گی انسقیط اللہ دایری ګلې دې ټوڅاله الله پدای او فیل عذاب هم خالدون اپ عذاب کې بدای همې شي وکالو ولولا کالو ولو کالو کچری وې دې ایمان راولون کې بالله الا الله په توحید والنبيه ایمان راوله پر استنې پیغمبر محمد صلی الله وسلم وماه كتاب انزل الیه جلاله چهره پیغمبر تا متفذوهم ديقن بدون ولي کافران اوليا دوستان سمج لګ کله دې ایمان خدای اپا پیغمبر قران وی د دوا چری محبت کافر سره نکاو او ایمان نشته کنه ولا تن کثیر منهم لیکن ډیر دای نه فاسقون وتلکی دحتنا الک طبقات درجه بندی سب دښمن دي سوک ته یهودی سب دښمن دي سوک ته مشرکان الدی په نسبت په دښمنای کی کم اپا دوستای کی تا ته نږدې سوک ته نصرانی دا کب نصرانیان دی ټول نګوري دا آغا چه الله اللہ پا دین بانی پا آغا وقتی اوم چلی دا او سوم چلی گی انا مسلمان سر ظلم زیاده نکی خوا کنین نه یتنا سوارا کو یهودو نپا دشمنان کی سختی دا دا آغا زمانه نجاشی بادشاہ حیتو پیا کچو اغا په مسلمانانو دیکھ مائنو او دا رنگ دین زمانه کچو کم حق فرس نسوارا دی انا آغا زلم نکی خوا انار قرطول خو دی گیا دی پا مسلمان خا مخاطب ومي اشد الناس ډیر سخت خلکو نه دا ډیر سخت خلکو نه پس کې دي عداوتن په دښمنایي کې دا د د د دښمن ډیر سخت چا سره ده لليذین امروا سخت دښمنان دي يهو ده سخت دښمنان دي د مؤمنانو دا سخت دشمن د مؤمن څو ته آل يهودا وبممي سخت دشمن د مومن يهودي نو قران خودلخا قرآن وی چه ساخت دشمنان پا دشمنائی که دا مومن سر یهودی دیں ابل والذینا اوبمونی ساخت دش اوبمونی آغا خلق پا دشمنائی که ساخت دا مسلمانو سر اش رکو چه آغا مشرک پا دا مومن دیر دشمنی آیت پا مطلب پوئی گئی کنب پوئی گئی سالم دنیا که ساخت دشمن د مسلمان يهودي او مشرک ته ولا تجدننا خاوقاتبومم اقربهم دیرنیز دی مؤمنانوتا مودتن پمینه دوستای کی چا تنیز دی للذین امنو اگ قل کو ته ایمان راوړی دي سووب زیاتنیز دی په دوستای کی عمومي مؤمن سره دا مومنانو تا پا دوستای که دیر نیز دیتی دی دی دی و دا کم نسواراتون نگو رخا کمو چی ایمان راوڑه و نجیاشی بادشا ایا پا دیزوالا کی سری پا خپل انجیل چی محرف نی اپاغی چلی گی انو دا دوستانا پا دا مومن سرسی وی الک داولی زالک داولی زالک دا, دا, دا دیت دوستی دا نسرانی دا مومن سره بأن منهم يقينًا زن داینا قصيصينا عالمان دي قصيصين جمع د قصيص تو قصيص عالم تويخه هغه ته د توراه د انجيل علم دي انجيل ورته هدايت ورګړي کوي مسلمان سره سختي مکوا و رهبانان اوره په کې دي پیران رهبان چې ته وي تاریک دنیا رهبانان دنیا پرې خو دې دا جمع د راهب دا را لهستک بیرونه او یقین چې د دلو نه کوي لواو کو یو یا دالو نه کوي یاله د یو مذب داې چې بورې د ځان نوا چې سوک مو په دنیا کې چې پاار در نپاتې نه شي د نرا مذب ک داشت اگر کې خلاف دغ کوي د دوشمن ځکه د ی د غ قانون سری د خپل زن نوا ستاونه چېڅوک خلافی. لا غي وجه لا غي فمال قبضك كل اغير زياتك داروا دا عدن سوارا او په مذب کې داديشته نو په دې له ځ باندې مسلمان ته د يهودو په نسبت باندې زيادت محبت وله يهود سخت دشمنان دا د نور تعریف کې قران د نسواراو یو قصي سينه او روبان او بل تکبر نه کوي بل وایدا سميو او کله چواوري ماغه کتاب انزل الى الرسول چې علی ته قران ترات تبوینی آئیو لهم سترگی ددئی تفیدو چې بئیگی منا دمعی دو اوخ کنا حلی که اوخ کی بئیگی کس سترگی اوخ کی بئیگی نا عدل تا قرآن سوئی سترگی بئیگی دا نسبت مجازی دیخوا نا دیر داغنه دازه چې چستر گو باینا مم آولی باییگی داغی وجنا عرفو چی دائی پی جندل دائی من الحقی حق لرا یقولونا ویدی رب بلا ایز منگ ربا آمن نا منگ امار روڑی فاکتو بلا آولی کی منگ لرا مای از شایدین سرد گوایی کولکونا شایدین سوکتی وی نا محمد صلی اللہ علی امت منگ دائی سر آولی گی نا دا جڑاو فریادو نا کول خدایا مانگ دای سرولی که وما لنا سشیدی مانگ لا نؤمنو چی مانگ بیمان نرارو باللہ پا خدای وما پا کتاب جا انا چی راغلنی مانگ تا من الحق دا حق نا سو جنا ما حقو پیجن دا زبی حسن من ما وانت ما, ما او منتما ساتو ان یدخلنا دا چی ننباسی مانگ لرا ربنا رب زمن مال قوم صالحین صدا خلقو نیکانو نا لمن دا تمنا چی مومنان سرولو منگ اللہ جنت ف... ف... ف... فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ الله فبد ورکړ الله تته بما پهسبب دغې کالو چې دوي جهله ت باغ تجري چې بږي من ت حال عنې داغه انارووللي خاليديله فيشب په ک وکه جزاال مفسیين دا خو جزاده د خوک اونکو مخلصو دشارارت تف اصحاب الجحیب هرولدی تخویف فده بانده ده سوره ماهی ده آلوم بلائی حصا چیزی نمبر آیات دا ختم شواه دیمه با انشاءاللہ ده سباک خیر نشورو کون واخر دعوانا ان الحمبل اللہ رب العالمین <تصفيق> اعوذ باللہم الى الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنال إلا ما علمتنان إلاك آنت العليم الحكيم سورة مائداء آيات نمبر ستسسي وعتیم نمبر آيات سورة مائداء دو حصو کی تقسین و رمبنائي حصا درم بني آیات نا ترچي نمبر آیاته پوره دا اځه مهي 73 ست سن شروع تر اخره پوره دا دې آیات کې الله رد کړي پته حریمات او د غیر الله دا الله چې بل سو کې او شی حلالي او حرامي نو قران کریم پاغه باندې رد کړي یا ایواللذین آمنو او دیمان خاندانو لا تو حرمو تاسو حرام مگنائی تو ایی ما مزیدار آغا احالا اللہ لکم چی اللہ روا کری دی تاسو لران آج دا حرمت کوایی نو دا زیادتین دا اللہ پا دینکے ولا تا تا دو آو تاسو تیروالوی کوي د پولو دا الاجکه مې پولی مقرړ کړی زتاه په هغه مو ورته ریږي ان الله لا يحب الموتدين يقینا الا من نساتي سيات يقول قسران واكلوا خري مما رزقكم الله چې در کړی تاسو ته حلالن روا کړی شي طيب المزيدار واتقوا الله ويریږي د الله نه الذي اغالا انتم به مؤمنون چتا سو په هغه وال ایمان راوونکو یای لا حلال مستعمل وای او خړی او د ځان لح حرام او حلال موجود وای لا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم ذلوی تاسو سره الله باللغو په به اراده في ايمانكم پسو ګندونو تاسو کې دا یا سورہ بقرہ تیر شویو تعریف دی یمین اللغو شویو چې کړه دیو انسان دا خیالي چې دا کار شوی دی او دې په قسم او خریچ زمانه تعالی قسمی چې دا کار شوی دی او غنی شوی ندیته یمین اللغو ویلې شي پدې باندې دنیا کې هم نیولشته چې کفاره باور کې او پاخیرت کې هم نشته او د دې په ਮੁقابله کې یمینی غموسو یو سری د خپتای چداکار نه دی شوی ا دې په قسم خوږي زوال په الله قسمی دا شېره نه داږي باندې سزا دا موخزاو دی ولدي الله بدل غفور کوي په دوزاخ کې او دریم یمینی منعقده چې داغه تعلق دې دراتن کی زمانه سرا یاو کس دا شی وای زوال په الله قسم دا کار بکوما او دا غو لکی زه د خپل قسم د ما شو نو چې ما چې د هغه د دنیا سزا الله ذکر کئ کفاره به ور کئ او د کفاره یوسو سورۃ الادلتا ذکر کئ ولا کی لیکن الله نی تاسو سدرا د ما پاغه باندي عقدتم چته تاسو غوټکړی دی الایمان قسمولا یمینی مناقده ورتوی راتلون کې سماله سره تعلق ساتي په کاولو د کار او په نه کاولو چې د کاولو قسم خولل لې وونکی او چې د نه کاولو قسم خولل لې وی کی انو دې په خپل قسم د مات کول داغه کفاره به اور کای په کفاره نو کفاره دې قسم اقامه عشرت مساکینا خوراک ورکول دی لسو غریبانانو تا من اوسط ما درمیانا غا خوراک تطعمونا چه تاسو خوراک کوئی اہلی کم پخفل بال باچ چو نا لا دیر لانده خوراک نا دیر اوچت خوراک درمیانا خوراک مفسرین داغه مانا کئی غوخه او غنم ولورکه غریبانان کسانی سار پی هم او غنم و دوڑای و ادا غلاسو اما خام بیا غلسرا ولي غلم او روړای په خړه يا ول تبلیکو کې تبلیق مطلب سو هر یو کاستا لیمو کې غنه بوړ کې لیمو کې غلم سو رکېږي او سه يو نیم سره ایا دا کې قيمت ور کې نو خدای او کيسوته یا چاندې ور کول دي کسانو غریبانو تا یو کمی څو یو پرتګور کې آو تحریر اقاباتین یا ازادهول لسټي غلام غلام چاته وایي کې مسلمان د کافر سره جنگو کی علا مسلمان ته کامیابی په کافر ور کی مسلمانانو کم اميري اذه مسلمانانو کیت کفر و نساری او خضر اوستی نو بجاهد کا بے اسہی ناغت یور کی او کاسب تلین دوور کی دغه تا غلام ولشی ندا پ کافارکه آزادولشی فمن لم یجدو اغا سوق چینمبی مالا غریب دے درکه نه لگی فسیاب وسلات ایامن لازم دی پاغبان دی رو جی دی پر لپسی دی جا دی پار دی دی دی غریب دی پار دی امالدار آم بدگا کار کئی اپدگا دریو که اختیار دی ذالکا دا تیر شوی کفارتو, آیم کفارتو, آیم کفارتو ایمانکم کفارت قسمون استاسو دا اذا حلفتم کل جتاسو قسم اخریو ماتی کئی وحفظو ایمانکم زان و ساتهی ده قسمون استاسونا قسمون مقرهی یو معنی شوا دو ایمان وحفظو او ساتهی ده ماتولونا ایمانکو بلقسمونا که خق قسم دی خوره لی گناه پکی نی انو ماتو ی قسم دی خوره لی چه زمان پا اللہ قسمی که ما منزکو از زمان پا قسمی که ده قران درش للرم ازمالي په الله قسمي کما خپل پلار او مور سره خبرې وکړې نو دا قسمي خولې خود ګناه دي نو دا معطل پکار دي ما دې کا او کفاره ورکو وي کوي به آ کنه خ قسم دي خولې یي زمالي په الله قسمي چې زبا القرآن درس ان کثوبنا با قایرو پټم زم عوامبا نو دا قسم دي هو ساده خ قسم دي ازمالي په الله قسمي چې زبا د مور پلار خدمت کوما دا قسم ممات تاسو کم پلوے گو رئی ناس ماتے یاو خیال ہاں پلو چه کشکی گنه هم گو رئی که پرشکی گنه هم گو رئی ازلی کی امزان لرشم واند یوم دا مخروب تاسو نیدلی ننچ را دی وحفظو اوسات ای ایمالکو فالقسمنا کذالکا دارنگی یبین الله بیانی الله لکم تاسو تا آیاتیهی خفال ذال الله حكمه سذパラ لعلكم تشكرون ذالパラ چې تاسو د الله حکم شکر ادا کړئ شکر زده چې الله سوی هغه ته یو کې یا ايو الذین آمنو دې آیات کې الله خپل محرمات بیان کړي چې الله کوم حرام کړی دي یا ايو الذین آمنو او دې ایمان خالدانو ان بل خبرو یقن الشراب سکل الشراب والميسرو کاوند جوارائے والانصابو عبادت تغیر اللہ نہ درگاہو عبادت کائے والاذلابو نسب معلوم الپغشو ارجسل پلیت مل عمل الشیطان کارد شیطان دے داعی رسول دا مائیدی دتی صورت پا حکیم نمبر آیات کیمدا کیرشوی دی بہ کے دا محرمات تعالی دی اللہ حرام کڑی دی دا گندے بل عمل کار کارد شیطان دے واچنی بو تاسو سان د دې ته کې د دین داب کوی لعلک تفلحو تعالی دې لپاره چې تاسو دنیا و او خیرت کې کامیاب شې دانا چې د شرابو لیسنس په چال اور کایو خرڅی لله اسلامی حکومت کې لیسنس ديشته علاوه دې جوعای لیسنس تیار دي لله دانا روا دي اول انصاب درځول دي غاټه نیوو قرار کړي له انګارې له بوکار کړي له ولرې بوکار کړي دا کې نذراني او شکراني قرزه او حلاله کړي نه تعالو ساته او ازلام نصیب په خوشو معلومه دا پلټي کار د شیطان د سانتی او ساتي الا ما یرید الشیطان یاکن شیطان ان یو که ا غرزه الاستعصو غرزه البیناکو تم استعصو کې العداوته دوشملی په ظاهر کې وال بغض او کې دا پو کې خل خبرې پهکو د شرابو کې وال با سرې په کوو د جوړه رای کې س د کوب عاشتان غواري بندول ستاسو انکر الله د له نال بعضې جووارګر ځ سره تصپړي۔ این لما یوریدو شیطانو یقیناً غوار شیطان این یو قیاتو واجئی بینکم ستاسو میانس کے العداوت دشمنی والبغضاء کینا فی الخمری پسکنو دا شرابو کے والمائسر پکونو دا جوارائی کے ویسودکم غوار شیطان بندہو الستاسو عن ذکر الله د الله دا داشنا نو کتو آئی چی جوارگنسر الاس کی تسبیدی نوازی نہیں کیا ای زڑیاں قال لا د احکام نے یالو نے دے والیسلہ او بندے تاسو نه را د ماننه جوارگر نه لا یادای عشراب اسکول کې او نه بو سکي بال انت ملتحل هر کله چې دا دوره نقصانات دي پکې نائی تاسو ملکیذن کې استفهام په معنا د امر ده انتو انتو منشی منشی دا دوره نقصانات دي پکې بیا هم کوي وآتیو اللہ وآتیو رسول تابداریو کئی دا اللہ و داگه دا پیغمبر اللہ حکم صدی شراب و دا شیزونی در پانی منع کرو پیغمبر منع نو نمکوی وحضرو یری گئی دا اللہ نا فانتو فا اللہی تم کتاسو ددینو گرزی دی فالمو پوشی انما علا رسولنا کی اقیناً پی پیغمبر البلاغ المبین ارسو الخکار سوره ماه ده باہنوه نمبریات خلال شو لفیغمبر کارسی ده بلاغ الموبیر خلقو تو مسلا بیان کی نور دخل کو خواہ دا اللہ ایسا نشتے علاللزین فاقل کو آمنو چیمان راوڑ دے وامل الصالحاتی او کار کئی موافق دا سنلات جناحون گونا فیما پائی کئی قائمو چی دی خورو لی سکلی دی شراب سکلی دی ایسا جو آرائی مالی خورو نوچه کلن اللہ حکم و سراغ صبر کو انو گناتو اس نیشتے نو ایزا متکاو کلن جد ایزان ساتی دو شرکنا ایت تکاو آمنو لفظ پدی آیات کی بلا زال راغل انداری اوزان لجودا مانانا ایزا متکاو کلن جد ایزان ساتی دو شرکنا و آمنو و همیشه ایمان ساتی پا اللہ و او کارون کئی موافق بسنلات تو ثم متکاو بیا اذان ساتھی دس کلو شرابو وځو راای نه واامن و آمنو ایمان راړي پس په حرام والی د شرابو په حرام والی د جوارای ثم تقاو بیا د اذان ساتھی د تمام نارواو نه د شباتو نه واسن او خګي الله يحب الموصلین الله خګي خوګونی خګون کی مؤمن الله حکم کوي مؤمن ته الله نه کوي ندین و اذان ساتھی اورا و گئے اسا اللہ پر محرمات ذکر کئی خاص حالت کی اوپا خاص وقت کی اوپا خاص ذائع کی حالت تے دی دے ذائع حرم دے ذائع حرم دے نعلم اومنان اپا نے امتحان ازمائش کئی حاجی او عامر عمرین یا تر لے احرام تر او حاجی تو حج تر الله یو صبح کار نه کوي ښا کار ته یادي چیز په حرام کې او ما باندې الله حرام کړی یو کستایری قران کریم قید و سرق قصدن لګي لیکن حديث کې راځي که قصدنی او که په یری ود هغه کار وکړو ان دوی باندې سزا ورکړي یا يلذينا امنو ديمان خوندانو لا يبدوا انكم خا مخ ازمیخ کوي پتاشو الله الله بشیئین پثیشید منا سویدی د احکار نه تاسو پخکار ګوري تنالو هه چې حاصل کی غیلار آیډی کوم لاصولس لا سنستاسو فلاکیونی وی وره ما حکم او دې زې ستاسو اسهد برابر خبره کتهتی فائدہ اخلی وخورا کو کنه او ته احکار دیو کنه بدردا یو 15 د دقیقک هغه او جل جائز دی ادا نور حرام نی لی آلم اللہو ندید پارا الله خکارا کیا اللہ دلتا علم دا اللہ خکارا کول نی لی آلم اللہو ندید پارا چی خکارا کیا اللہ د آغچالنا یخابو چی یریگی دا اللہنا بالغائبی پدا سحال کی چی اللہی <سؤال> ندلی دلے اللہی ندلی دلے ادیو ایزد اللہ نیریگم فمانی عطادا چاہ چی زیادہو کو بعد ازالی کا پاس تدینا فلہو ازام الالیم عقلر دے عذاب در نه کو اگر کپ دے اګه دال یایو الی الذین لا تقتلوا سویدا تاسو مو واجب نه ښکار ښکار आम्ही کله حلال شیزی او کله حرام شیزی وان تبحرض او حال نه تاسو الحرام ترول کیئی ومن قتل له چا چ هو جو ښکار ملک استاد سنا متعمدا دته دا خپتای چې ز الله کریم دته دا خپتای چې ز په احرام کې عادت ددا خپتای چې په حرام کې دا ټولې کبري ورته یادي بیا یو کوي نو دا قید احترازي نه دی وې کپې محرم په حالت احرام کې او یا په ربانه مؤتمر حالت احرام د عمره کې خکارو انو ګرې د باندې وسزاني ننکه په ایره وکپیا دی اره دا باندې تاسو استه ښا په دې اعتراضی نه دی دا کې د پاره ډیر قباحت یاد در اوم دی ا دې هم کای ریکواره پوسوی فجزاون نو پداره کاری باندې سزا دا مثلو ما پشان داږي قتل اچ د وجليدي ملل نعمی د ډنګرو سارو حیواناتونه نوځي کې امامي شافعي رحمته الله له امام ابو حنیفه رحمته الله له اختلاف ته امامي شافعي رحمته الله له وایي میسلی سوری امام وایي میسلی معنوي میسلی سوری څه مطلب چې کوم شی و اجره داغه غو ته کې شی به ورکاي ابيسلی معنوي څه مطلب داغي قیمت پواځي ورې خبره پوښوي لا خبره سنند ابيسلی معنوي دي او دليل زمند پارسه يحكم به ذوا عدل منكم هذه بالغ الكعبه داریک پیسې له بابا څه کوي د سکه حدیث شوري کوار څوک چې دا د گیدار برابر دادې د دا سې په برابر دادې غلامی سه لپاره مانوي قیمته ټول وله ار څوک نه پويږي نو مراد د قران نه دا معلوميږي زمند خبره راجهدا چې قیمت تواجه د سې شوري باور کوي یاخذو پیسې له به په حق زوا عدل دو خوان داندل صاحب بالکل ستا سن زواعل للمطلب سو اغه خلق بدا قیمت لګئی چې ای د وخار په قیمت پويګي یوه سو دا قیمت ته در دا قیمت ته دوسه ادارې د دا مارغاه ادارې د کونټره ادارې په دې باندې پويګي اجه کم ده چې اخکار کړي اخ که صاحب لو قیمت لګئی لکه جزای بدل شون په قیمت کې فرق راځي که ناراضي بازار کې یو قیمت یو ہاں ایسی تلک میری دا رانگو ااا افتار مردتی ہوی چنین در مردتی نا این ان نا کوئی سامل لیکن کہ حکتے که گردہ که بیزدہ و که مرگای دا ان دا نا ام اگیت ہوئی تولت ہوئی پس دی خبر پوچوی تولت من ان نا ہمی دا اگی بیان دید اچا ما قتلا من ان دا اگی بیان شو نمثله مثل چې چسی وجېل کمرغاي وجېل داغې مثال کا خاري وجلې بي ديانې نو دغې مثال اوس دغې مثال دوه قسمه دي یو سوري دي یو مانوي دي سوري دا چې دا غې پشان برابر پوجود کیور کې مانوي دا چې دا, دا قیمت قيمت ولګا بوشې زماري می خو وجېل را ویاراله دا چې می خرا کا او یاراله دا قیمت را نو دا غې خښېلو مطلب دا لري خاجي حادیان پلا سے حال کی کہ ہادیہ بھائی غل القعبتی رصیدن کی بھائی کابیتا پاگی باندې با زناور واخلی ہادیہ بو واخلی پا قیمتو انا بیت اللہ تا حرم تے بے وذیل تبع حلال لیکن هاو پدہ قبیض و سروے وافی او کفارہ یا کفارہ تا طعام مساجین قراق ور کونلی غریب تا بے دانی و جلید د دقیق قیمت, پاگا قیمت ساروے و قیمت با یا سروې واخلي ډوبه صورت نو البته حرام ته ولريل شي البته حلال کی او یا به پاغه قیمت باندې پا غنم و اخلي لو چلار سورغه نم تکی کی دوتکی کی دریمانه پکی کی سلورپکی کی لک کی شلمانه پکی لو غریب ته ونندې بو گئے غنام ورکه نیم نې بو گئے سورادي په پاخه پا باندې یو نیم شي یا د دقیق قیمت په یو تور کې او عدل زالکا یا برابر دا داغی سویامل روجی لاغی قیمت پا واچه اوه دلیمو گیو غنو پا حواس که با یو روجه نیوی نو که مثال تور منی نو دا من نچه تا جوڑ که یو نم یو نم سیر په پا خوان لی نو آقا دور روجی با نیوی که دو من ای دور روجی با دور روجی با نیوی پر ای پویگی نا پوئی گئی اکا دا بلی روجی نا پورا کئی دو مثال تو یونی اگلو کمو آنو بست آغا یا با غور کی آیا با دا آغای پتا پورا روجہ ہونی لکا روجہ کی نیم گروالی نا رازی خواه لاسل پارا وی لی ازو قاند دید پارا کی دا محرم و بال امری سزاد اخفل کار آیات مطلب پوش وی وی الله. اللہ و ما عمما داغنا سلافه کتا تاسو د دې حکم نازلې دون مخک تم کړې دي احرام په حالت کې اختيارونه کړې دي الله هم اخ کړې دي ولې پکې رکاغه وخت قانون ون اوس قانون شګره رضا په نه شوي اوس قانون شو و من عادا صوب چراوغرزي د بیا فینتقم الله بلبو اخله الله ميلو داغنا والله الله عزيزن زور ورده ځنتقام خاوند بلیاغه استو ده ا جانو ته دې پات واستې حاصل داخله و کی ها کارګه کای کنه کای مساله وو ترې زکاهه کداشي مساله کونتاره دې زپو دلان دی راالا بلا شي وادرې دو یا رقرتي او ولي یا ګیدار زله مال خې راځي تاسو ګیدار دې اجو پګټه ولا را پری دې نه بیا ما لدابه چې دا حد ارادت اوکرا علماء سره بتی مال کم شي کارونه پکار دی د کوم نمازان ساتم لدا بارو لړم خیر دی کارغو خیر دی او درنګ گنجای خیر دی سپیچ چونکو خیر دی لړم دې خیر دی دا شیونه په پیجه لیکه نو داګه دی او جل نشته او حللکم رواشي تازل را سويد البحر حكار دلوان دي وطعامه او خرات دلوان دي دا سويد عام مانا دا كحلال دي دي او دا توام مانا ميان دي مطال لكم دا فايدة استاسو دا, فايد دا, فايد دا, دا پار دا فايدة استاسو ولی سيارتی و دا پار دا مسافر وحر ما عليكم حرام شويدی پتاسو سويد البحر حكار دا وچه ما دمتم حرما سو پوری چتا صوبې حرام کیای او تقی الله الذی او یریګید الله غنا الیه تحشرون چې هغه تاسو به جما کول شی هغه تاخه دا چې زکی کی با الله زمانه او یریګ ما تبراد جعل الله الكعبه البيت الحرام غرزول ان الله پاک کعبه هغه کور عزت سبب د اولاله لناسه د پاره دې دې ولاړه او سره د حاجه او عمره د التکې کی توافو نه د التکې کی اډاره کې مفسرین وایي دنیا د بیت الله یو کال حاجه او عمره پرې خو د ایسوک لاله نو نه الله په تباقي ایسوک نه کیړو په دې خبره پوئې کی, خبر کی؟ الله په تباقي او شعر الحراما او ګر زولید الله غمیانشت یې زتملي او الحدیه یا حرام تاع د حلال او د فرح حجانو لیگی والقلائدا او غامبیلونو او د امبیلونو والسروی سچتیرا پانا باور با تغاری تواچه که خلتی پیجنی چې داده دا بیت الله او د حرام هدیه ده لتعلمو د دې د پاره چې تاسو پوه شئ ان الله یقینا الله یعلو پویگی ما پاغیف السماوات که برا اسمانونو کې دی او ما پاغی په الارض کې لاندې پزمه کې دی وان الله بكل شئ او یقیناً الله پرس بوئی گی ایلمو پوشی ان اللہ شدید لقابو یقیناً اللہ سا حضاب والا دے و ان غفور و او یقیناً الله بخون کے محرابان دے کنا رواں کائے اپا غیر تنگیناً اللہ والا لسا حضاب در کی اکا توبہ دیوبا سلا ان اللہ بخون کے دنو ما علا الرسولی ما کیوں بوئی اس بیاوئی ما علا الرسولی نشتے پرالی گلی پیغمبر اِلَّا الْبَلَاغُ مَغَر بَيَانُ او رَسُولُ دَمَثَلِ خَلْقُتَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يِيگي ما پاغي چوغدو نا چيتا سوخ كارك و يغيلرا او ما تكتوبون واغه چيتا سو پټك و پټاوایي قُلْ أَوْعَى لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ نَد برابر پليتو پليت مَعلُ حرام مال وَالطَّيِّبُ قل وايا لا يستوي الخبيثون نل پا... برابر پلید کافر او مشرک واطيب پاک مؤمن واحد ولو اعجبك اگر که حیران کی تعالی رہا کثرت الخبیثی ڈھیروالے دے پلید مالو دے پلیتو اکثریت پسی بنځي خان فتق الله او یری گیز اللہنا یا اولل الباب اے مالکان د عقل لو لعلكم تفلحون یعنی دا چې تاسو کامیاب شئ وځي آیاتو کې الله <سؤال> وایي بے مطلب ته پوسونه باندې کوي واخ پیغمبر نه ځای کوي ښا اډارنګه صحابه الله وملکړو ته پوسونه کوي نه دا خو غننه چې دا بار نه سقراشي او څوک د پیغمبر علی السلام ته پوسږي کوم پویش دا حج آیات نازل شو یو صحابي تپوس کوي یا رسول الله حج یو فرض دی کناړ کله وایي نو فیغمبر علیه صلات و السلام ورطایتونو مرکی یوز الفرز دینو بیا بیا تپوسونو مکوئی که ما ہوئی چه آو نو بیا بیا کوله نشیدو نو تپوسونو مکوئی خواه یا ایو یا ایو الذین آمنو وود ایمان خواهندانو لا تسالو تاسو تپوسونو مکوئی عن اشیاء فبارد شیزونو انتو بدلکم کدا شیزونو اخکارشی تاس تا نو کوله تاسو اکوم لوخ کارواله د دې شیذلو با خفا کی تاسو لره وا ان تاسو تفوسنه کوي ان هپا بار د شیذلو کی هینا ينزل القرانه کم وخت چرالې گله شی قران په پیغمبر وحی لاشته تب دلکو کارا کوله وشه تاسو ته افلا مافي کړد الله انا په بار د دې کی چا مافي کړيدي والله غفور حليم الله بغل کې صبرناک ته اده صلاح یقین تفوسن کول په بارد دیکه اوول سخن کو بل قبل کو استاذ علامهکه سمودیان او صالح علی السلام نو طالب او کلهغه فقاردا الکه الله خو پیدا کنه رو به ایمان نه راړو او تفوسنه موکو کلار باندې حکم بیان شې رو به کول نشي هم اسبحو بیا وګر زیدا گئی